Силою своєї волі і міцю біцепсів, здатен просковзнути над часом, над роззявленою пащикою фатуму, весело махнувши смерті рукою на прощання. Бувай, мовляв, у мене ще багато справ. Та ніхто із них не знає, що письменник, подорожуючи дивовижним лабіринтом роману, уже придумав сюжет. Навіть більше завершив його, ролі розписано, і годинник сумовито бамкає на прощання. Але й автор цих рядків, наївно присвоївши собі здатність вирішувати людські долі, насправді не відає, звідки взявся наш сюжет. І хто насправді веде сміливців похиткому тросу життя над часом? і над людською марнотою. То, може, все ще зміниться? Може, від кубки тих божевільних шукачів щастя відступляться злі духи, що розривають серця і ятрять душі? Може, щось у світі зміниться? Може, світ зміниться? Частина п'ята. У темряві, Блиснули скельця бінокля. А Втім, прилад виявився не надто помічним. Досвідчене око лише за контурами розпізнавало дерева, будівлі та окремі предмети. Спочатку взагалі було важко віднайти у вічках лінз потрібне подвір'я. Але ось уже в глибині вулиці Маяковського блиснув тьмяний прямокутничок дверей, Дверей незграбного хлівця позаду клавиної хати, а за мить там з'явилася й темна чоловіча тінь. Очевидно, в хліві порався сам господар. Картинка у вічку дещо змістилася. Тепер було видно хатнє вікно, крізь яке нічого не можна було розгледіти, бо на підвіконні чіпів якийсь вазон із лопатим листям. Одначе. У кімнаті світилося. Можна було припустити, що Марина вдома. А в іншому вікні, там, де ще зовсім недавно була кімната Небіжчиці, проглядалася лише тоненька стрічка світла. Мабуть, воно падало з прочинених дверей у середині хати. «Хм!» – подумав захований від сторонніх очей вечірній спостерігач. «Це справжня кімната Небіжчиків!» адже саме там, судячи зі всього, і відкрито смертельний рахунок у цій справі. Якби чоловік із біноклем був забобонною людиною, або належав до тих, хто вірить у всіляку хіромантію, то міг би подумати, що в тій злощасній кімнаті таїться один із тих входів до потойбіччя, котрі відкриваються, щоб впустити до пекла чергову жертву. Але спостерігач був людиною цинічною і керувався лише своїми прагматичними потребами. Він також прагнув знайти вхід, але інший до цілком звичайного рукотворного підземелля, збудованого людьми, як то кажуть, на чорну годину. А цікаво, чи комусь із них Окрім цієї ж хоч раз довелося скористатися схроном за призначенням. Відіслав у темінь своє запитання чоловіки з біноклем, перетинаючи траєкторією свого пошуку в узеньку вуличку Маяковського. Адже входів два. І якщо перший, уже лаючись на всі боки, розколупує смаль, то другий знаходиться десь там у затишному помешканні Еми Павлівни та її дорогоцінного чоловіка Миколи Петровича. Подружжя, очевидно, відпочивало після денної метушні. Чорні вікна їхньої хати відсвічували білими фіраночками, якими так пишалася господиня, а біля вхідних дверей виднілася пара виступців, пошарпаного взуття, котре зазвичай узувають ідучи на подвір'я. Спостерігач заховав бінокль у замшевий футляр і причепив його собі до пояса. Хвильку подумавши, промацав рукою в кишені, чи усе було на місці з того дивного краму, котрий ще годинку тому лежав розікладений на столі, щоб усе потрібне було перед очима, щоб нічого не забути вдома. А Микола Трохимович уже хотів був перетнути занедбані Максові грядки, щоб дістатися до хліва, як помітив Марину. Закутана у стару куртку, а жінка несподівано з'явилася на ганку своєї хати і тихенько прикрила за собою двері. А зіщулившись від пронизливого вітру, вона почала вдивлятися у темінь, очевидно намагаючись зрозуміти, що коїться у хліві. Поява Марини абсолютно не вписувалася у плани Кереченка. Більше того...